Belșug, o viață cu favoare, cu oportunități. Dar sunt anumite lucruri care Apostolul Petru spune dacă vrei să trăiești această viață din Belșug va trebui să îți și tu, depui și tu un pic de efort. Va trebui și tu și pa... Petru spune să adaugi ceva la credința ta. 2 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 1, haideți să citim. Cuvântul Domnului spune așa Simon Petru, rob și al lui Isus Hristos către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru, Iisus Hristos. Dumnezească lui putere ne-a dorit tot ce privește viața și Evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slavă, slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii Dumnezeu, naturii divine, după ce ați fugit de stricăciunea care este în nume prin pofte. De aceea! Petru spune Dați-vă și voi Cei care sunteți astăzi în Biserica Salem Cei care auziți acest mesaj Toate silințele Ca să uniți cu credința voastră Fapta Cu fapta cunoștința Cu cunoștința înfrânarea Am vorbit data trecută Cu înfrânarea răbdarea Și acest cuvânt în greacă, O să vedem Este de fapt rezistență Rezistență. Așa că am intitulat titlul acestei previști Biletul Rezistenței. Biletul Rezistenței. Haideți să ne rugăm și Dumnezeu să lucreze, să ne ajute să înțelegem ce vrea Domnul să adăugăm astăzi la credința noastră. Tată din ceruri. Să mulțumim pentru prezența ta, care am simțit-o. Am simțit Tată, în timpul închinării, în timp ce noi te-am lăudat, am simțit cum vii tu cu prezența ta și te atingi de noi. Știu că, că atunci când vine, ne așteptăm la minuni. Așa că ne așteptăm ca tu să vindești pe bolnavi în acest loc, tu să lucrezi, să eliberezi pe captivi. Și, Doamne, ca tu să încurajezi cei cu inima descurajată astăzi. Să-mi Doamne, cu cei, cei descurajați. Dar te mulțumesc că tu vei lucra, vei lega rănile celor cu inima frântă, Tată să mulțumim pentru asta. Când ești tu în preajmă, ne așteptăm la minuni. Așa că-ți mulțumim că în continuare, în timpul vestirii Cuvântului, prezența ta va rămâne cu noi, tu ne vei vorbi, folosește de mine în a vesti Cuvântul tău, Tată, și mă rog ca. Mă rog, Doamne, ca limba mea să fie ca pana unui scriitor iscusit în mâna ta. Vorbește în fiecare și mă rog să nu fim doar niște ascultători, Doamne, care doar aud Cuvântul, ci niște oameni care Îl împlinesc, Tată. În numele lui să mulțumim. Și Biserica spune amin. Amin. Amin. amin. În fiecare an, în Australia se organizează o cursă de rezistență, un maraton, un ultramaraton, de la Sydney la Melbourne, o distanță de 873 de kilometri. cam de la Oradea la Constanța. Asta e un maraton, în adevărat, asta e ultramaraton. Cursa ține 5 zile sau o termin. Și de obicei participă atleți de clasă mondială care se antrenează doar pentru acest eveniment. De obicei, acești atleți sunt sub 30 de ani și sunt sponsorizați de mari companii, cum ar fi Nike. În 1983, la această cursă se prezintă un om de 61 de ani, un fermier pe numele de Cliff Young. Și la un moment dat oamenii credeau că e unul din spectatori. Pentru că era îmbrăcat la această cursă în cisme. Imaginea din mijloc, era și haine de lucru. Niciodată nu o să vezi la o cursă, un maraton, oamenii au echipamentul adecvat. Ați văzut? Și acum aceste echipamente devin tot mai moderne și uh, îți elimină transpirația, nu-ți rămâne tricoul, uh, tricoul ud. Sunt mai de tot felul de echipamente acum, dar el a venit în cisme și în haine, în haine de lucru. Și uh, la început oamenii au crezut că e un spectator, uh, dar la un moment dat și a dat seama că a mers să-și și el un număr și a pus un număr să participe în cursă. Uh, Presa foarte interesantă Am mers repede să îl întreb înainte de cursă Dar cine sunteți? I-a spus în Cliff, în fermier Și de ce participați la această cursă? Fiți atenți, de ce participă? Pentru că crede că poate câștiga Crede că poate câștiga Vin ceilalți atleti Dar auzi, l-au întrebat ceilalți atleti Astea sunt de clasă mondială Profesioniști, asta fac toată ziua Mă țineți minte pe soboa noastră? știți minte că alerga aici în pădure cu mine. Mult mai repede ca mine, dar alerga cu mine în pădure. <laughs> Ăsta erau atleții care au într Întreabă, dar ai mai alergat la o cursă? Spune, nu. În nicio cursă. În nicio cursă. Și atunci, de ce te prezinți aici? Ce te face să crezi că tu poți <laughs> să câștigi această cursă? Și zice... Eu n-am alergat într-o cursă, dar eu sunt un fermier crescut, tată fermier. Noi când am crescut am avut 2.000 de oi pe 800 de hectare de teren. Biserica noastră e pe 2 hectare. 800 de hectare de teren. Și spunea, noi n-am avut bani să ne cumpărăm tractoare, n-am avut bani să ne, nici măcar să ne cumpărăm cai. Și când venea furtunile, pentru că în Australia vin furtuni de dintr-o dată, trebuia să fugim după oi să le aducem înapoi în staul 800 de hectare de teren și spunea începeam să alerg după oi să le adun și uneori mă țin, nu, nu le puteam te, să le adun într-o zi uneori fugeam toată noaptea și în ziua următoare uneori două, trei zile mă țineam să adun oile alergat în continuu. ok a început cursa 1983 Aveam 5 ani N-am urmărit-o, dar era fain să urmăresc Era altceva la televizor pe vremea aia. Și Repede o rămas în urmă Clifian Pentru că Ei au avut ritmul lor atleti de, de talie mondială Deci nu se puteau compara Ele erau cisme. Cisme. Și a alergat la prima, prima, la, la prima seară. Cum era de fapt cursa? cursa? Cursa era în felul următor. Alergai 18 ore și atletii 6 ore dormeau. Unde ajungeau? Durmeau. 18 ore, 6 ore dormeau. Numai că Cliff Young n-a știut acest lucru. El a alergat toată noaptea. <răzări> și... Dimineața, pentru că oamenii urmăreau la televizor, s-au trezit dimineața și spre surprinderea lor, nimeni nu mai aștepta măcar să fie în concurs, spre surprinderea lor Cliff Young era încă în cursă. Era alergat, singur, era, imaginați-vă, tot în spatele atleților. Ăștia au ori dormit șase ore și Cliff Young era tot în urma lor. Nu i-au ajuns. A trecut a doua zi, dar ce i surprins pe oameni este faptul că el n-a dormit deloc și în timpul cursei presa, n-ați dormit și eu s obișnuit că făceam două, trei zile după oi fără să dorm dar el era un personaj care a amuzament, oamenii se uita la el și el avea un alergat diferit decât ceilalți oamenii rădeau de modul în care alerga pentru că își târa picioarele ăsta era alergat, își tura picioarele râdeau oamenii ăsta nu să alerge, dar totuși au rămas în concurs, prima zi îl aplaudăm trecuta a doua zi, a doua noapte a treia dimineață, el încă în concurs, încă nu i-a ajuns pe ceilalți din nou, ăștia dorm deja șase ore șase ore, e clifia încă nu i-a ajuns dar el continuă să alerge în ritmul lui rând picioarele ele continuă să alerge nu s-a oprit a treia zi, a patra zi N-a dormit nici una din acele zile. În a cincea zi a depășit Plutonul înainteați și a câștigat cursa. Fiți atenți! A câștigat cursa în 1983 stabilind un nou record mondial în acea cursă. Rezistență! Asta e rezistență! Despre asta o să vorbesc astăzi. Rezistență. A început și a terminat alergarea. Și ce e interesant referitor la Clifian? Young? Clifian, Young această cursă a schimbat modul în care această cursă se organizează pentru că de atunci încoace niciun atlet nu mai doarme nimic. Dacă s-au spus, un om de 61 de ani a bătut era un campion mondial de 24 de ani care și care era favoritul cursei. 24 de ani, unul de 61 de ani l-am trecut. Dar nu l-a început, l-a trecut știți prin ce? Prin rezistență. A rezistat până la capăt, n-a dormit și știți ce mai interesant? De atunci, în 1983 până astăzi au mai fost trei campioni, campioni care au câștigat această cursă și au câștigat-o practicând, și acum se num, e, e un titlu la stilul ăsta lui Cliff Young, e tărătul lui Young. Și au câștigat practicând același stil, pentru că și a dat seama că îți păstrezi energia mai mult dacă îți târăși picioarele pentru această așa de lungă perioadă de... Păi vă dați seama până în Constanța? Până în Constanța? Până în Timișoara ar fi grav. Până în Constanța. Și oamenii au știut. I-a bătut pe toți pentru că a avut rezistență. I-a bătut pe toți, a avut rezistență. Știi ce e interesant? Interesant e faptul că cu alergarea asta mă pot și eu identifica. N-aveam rezistență deloc când eram în clasele primare. Mai ales în clasa 5, ați imite că deja am început să-mi fac... fac eram, aveam burtică un pic. Și... Terenul de fotbal. Era jumătate terenul normal. Și mă punea profesorul, profesorul de educație fizică să-l alerg. Credeți-mă, făceam o singură tură. Și eram destrus. Eram absolut destros. <coughs> Parcă muream acolo pe teren. Dar dar am învățat cum să-mi dezvolt rezistența în timp. Și și astăzi mă vedeți, mă zic, mă, ăsta e mai plinuț. Dacă tu crezi că ești mai... Eu la rezistență, dacă tu ești gata să alegi cu mine 10 km, eu sunt gata, îți alerg 10 km, acum îți alerg 10 km. Dar știți cum am dezvoltat-o, această rezistență? În timp. În timp. Și mă vedea astăzi Vă vedea astăzi cum tu poți să primești acest bilet al rezistenței. Cum îl dezvolți în viața ta. Pentru că, ascultă-mă, dacă nu vei avea acest bilet al rezistenței, nu -ți vei termina cursa. Și Dumnezeu vrea ca tu să-ți termini cursa. să o termin cu bine. Să primești premiul chemării cerești. Biletul rezistenței. Uh... Ce, ce sunt aceste bilete pentru viață din Belșug? Uh, vă dau definiția din nou un bilet pentru viață din Belșug pentru cei care n-ați mai fost este un permis special de liberă trecere oferiție de către Isus pentru a intra în locuri stabilite care necesită ca cineva să plătească prețul biletului fiecare din aceste bilete le numesc bilete pentru că facem o analogie un bilet e ceva care tu trebuie să faci roz de el ca să intre ceva și acel bilet costă un preț Așa vreau și tu să înțelegi și Petru vrea să înțelegi. Aceste lucruri despre care vorbim, trebuie să le ai să intri în unele locuri stabilite de Dumnezeu. Dacă nu le ai, nu poți să intri. Și doi, va trebui să plătești și tu un preț. Iisus a plătit prețul lui, v-am spus. El a plătit prețul care ține de el, de moneda lui, care sângele lui a, a plătit pentru fiecare din acest preț ca tu să poți să-l iei. Dar tu trebuie, să, tu trebuie să plătești unul din aceste prețuri. Și o să vedem cum poți tu să primești acest bilet al rezistenței. Și am ajuns la 2 Petru 1 cu 6 Și am luat, le-am luat pe fiecare pe rând, Aceste bilete să unim cu credința noastră Fapta excelența în greacă Am studiat acest lucru cu excelența Cunoștința, cunoașterea Cu cunoașterea, înfrânarea, Am vorbit data trecută despre înfrânare, Zidurile dărmate, cum să ne rezidim Zidurile și astăzi am ajuns La acest cuvânt care Pavel, Pavel Cornilescu îl traduce Răbdare și acest cuvânt, în greacă, dacă mergeți direct să vedeți cuvântul pe care Petru îl folosește, e un cuvânt care apare de, 30, de 32 de ori în Biblie. În greacă îi hupomone. Și hupomone, Cornilescul a tradus răbdare, dar hupomone în, înseamnă, și alte, alții l-au tradus așa, rezistență, durabilitate, perseverență, puterea de a continua, să reziști în ciuda greutăților, să nu renunți niciodată. Asta îi hupomone. Și când vorbim, pentru că poate să fie o, o neînțelegere, dacă nu te uiți în greacă, crezi că această, sau unim răbdarea, e la fel cu roada Duhului Sfânt, care Duhul Sfânt vine în tine și el lucrează răbdare. Dar nu e același cuvânt folosit în Galatan 5. Răbdarea, de lunga răbdare nu e același cuvânt Nu e hupomone A e, e, e răbdare Asta e rezistență hupomone. hupomone De 32 de ori Biblia vorbește în alte testament Despre acest lucru Hupomone, rezistență Știți de ce? Pentru că oamenii renunță prea repede Oamenii renunță prea repede Sunt oameni care au renunțat la o școală prea repede. Vorbesc cu unii? Ai, îmi par rău că ne-am continuat. Unii puteți continua acum, nu-i prea târziu, dar unii? Mai puteți continua. Ai că ar fi greu să începeți din nou, să mergeți la facultate. Sunt multe domenii în care unii oameni au renunțat prea repede. Poate a început, la un moment dat, o dietă. Început ceva, exerciții ai început să faci și tu să ai grijă de corpul tău și ai, ai renunțat și acum te uiți la tine și te zici bă dacă nu renunțam, cum ar fi fost? nu? De, cum, cum, cum aș fi simțit acum că nu aș fi renunțat? oamenii renunță prea repede renunță prea repede și de aia Petru spune dacă ar trebui ceva să adaugi la credința ta ajunge la acest cuvânt pomone, rezistență eu tot timpul am, când vorbeam și cu le spuneam Viața de creștin nu e un sprint E un maraton E o viață întreagă o, Vin tineri Sunt tot la Domnul Gata te mă rog 10 ore pe zi 10 ore 5 ore citesc Biblia 10 ore mă rog Dacă tu să poți continua în ritmul ăsta E ok Dar nu cred că o să poți continua în ritmul ăsta Așa că vezi că e, viața de creștin E un maraton E un maraton. Nu e un sprint. E un maraton. Așa că îți păstrezi energia. Mai duc odată când am concurat și eu la rezistență în America, în clasă 8 am început să alerg, de fapt în a la sfârșit, la 8 și particip la un concurs de rezistență. Tot timpul am fost mai rotunjor decât ceilalți. Trupul meu, nu o să mă vedeți niciodată ca unul nu o să anumez. Dar oricum, nu o să am Constituția aia așa slabă. Eu uitați-vă la spatele meu, vila l arăt că nu trebuie să vi-l dar am altă constituție. Tata, tata și au pus amprenta aici, spatele nu ia mama, vă spun eu, spatele ia tata. De când ești mic, mergeam, în, în lift și mă truceam spatele, la oamenii, acolo nu știam cât e cu fața, dar spate, ai mare spate ai, de când ești mic? 4, 5 ani. Uai, mare spate ai. Dar la acest concurs la clasa 8 -a, au venit mulți care au participat și eu știam că dacă vreau să câștig trebuie să îmi păstrez energia, mai ales pentru final la sprintul final și am început să alerg în ritmul meu, în acest, acest concurs de rezistență, era cam 6-7 km cursa și au fost, au fost mai mulți majoritatea au început și au făcut un sprint și cât reziști la sprint, cât reziști și după aia au renunțat eu știam că, vezi că sunt șase kilometri, îmi dau toată energia la început. Așa mă gândesc, Eu trebuie să -mi... Știam că am rezistență, știam că pot alerga atâta. Și mi-am păstrat-o și spre surprinderea mea, i-am bătut pe ăștia și am câștigat premiul. pentru că am știut că rezistența e importantă. Jamă? e la viteză, nu? Poate mulți mă bateți la viteză. Dar la rezistență... Clin, Dani, îți câțiva care poate la rezistență, acum, nu, acum, nu mai eți ca, eram vea în 20, dar vreau să zic că la rezistență îți alerg. A fost o afirmație care a făcut Apostolul Pavel în 2 Timotei capitolul 4, versetul 7. Eu zice, m-am luptat, lupta cea bună, veți ce zice, mi-am isprăvit alergarea, mi-am terminat alergarea mi-am terminat alergarea am păzit credința mi-am terminat alergarea câți ani credeți că a avut Apostolul Pavel, Doi Timotei a fost ultima lui epistolă, dacă citiți o să vedeți ce spune un om înainte de plecarea lui în veșnicie Doi Timotei, câți ani credeți că a avut el când el afirmă am terminat alergarea Știți că s-a avut Pavel când a mers la Domnul? În punctul nostru de vedere am zice, probabil că Domnul a ținut mult, a scris, imaginați-vă, a scris 14 din uh, cele 27 de epistole, 14-le a scris el, Trei călătorii misionare, a început biserice în toată lumea și fi trăit mult. 61 de ani, Pavel merge la Domnul. 61 și întrebăm, Doamne, dacă l-ai fi lăsat mai mult făcea încă trei călătorii misionare nu? păi zice, mi-am terminat alergarea și acest om a de atâtea ori putea să renunțe, dacă citiți 2 Corinteni, capitolul 4 2 Corinteni, capitolul o să descrie încercările lui, nu i-a fost ușor, de multe ori putea să renunțe, prima călătorie misionară cu greutăți merge în a doua călătorie misionară, mai grea la 60 de ani Vreau să fac a treia călăture Vreau să mă duc să vizitez bisericile Care le-am plantat, vreau să mă duc să-i încurajez 60 de ani Și ah, Nu, nu renunț Dacă citiți Au fost, arun... au fost lovit cu pietre Vreau să moară Nu au murit Au fost naufragiat Vreau să moară -au murit. La 61 de ani E acuzat că e criminal Nero Nero de foc Romei Și pe cine dă vina? Pe creștin. Și Pavel era unul din lideri L-a lăsat să moară acuzat Pe nedrept El a fost decapitat În Roma Și ce e interesant? Frații de acolo Înainte să plece în Roma Dacă citiți veți vedea în fapte Toți nu pleca, te așteaptă o persecuție. Nu pleca, te rog, cu lacrimi în ogul. Pavel nu pleca. Eu trebuie să termin alergarea. Și poate ne gândim, Pavel, dacă poate ocolea Roma. Poate... Nu, el spune, înainte să plece, el zice așa, în 2 Timotei, înainte să plece la Domnul, mi-am terminat alergarea fraților. Ceea ce Domnul m-a chemat, i-am făcut. Dar, Pavel, dar nu zice Biblia că oamenii, ziua vieții oamenilor este la 70, cei puternici la 80? Da, de eu mi-am terminat-o la 61. Ne vedem în cer. Și când am studiat despre Pavel și am văzut câți ani o trăit și am văzut că tata pleacă la aproape 60 de ani, vă să aminte ce a spus fratele Dick Iverson? În momentul în care afla vestea, Duhul Sfânt îi spune Teo și-a terminat alergarea. Și tata, mă gândeam la ce-o înfruntat. Știți ce era, voi-l știți. Dar ce era specific la tata, n-a renunțat niciodată. N-a renunțat absolut niciodată. Cât de orice greutate a avut infartul acum în 2001, dar nu mă oprește nimic ca pe mine. o să-mi alergarea. Nimic nu l-a oprit. Oamenii renunță prea devreme și Dumnezeu vine și spune prin Petru și să s-a adăugați la credința voastră, rezistența. Rezistența. Frate, tu nu știi cum am fost de aproape de Domnul, dar unde ești acum? N-ai avut rezistență. Nu să impresiona de ce ai făcut în trecut, pe mine mă impresionează ce faci astăzi. Pentru că, doar pentru că faptul că ai făcut, ai avut un sprint bun. Dumnezeu te cheamă să ai Hupomone, rezistență. Ne vedem peste un an? Unde o să fii peste un an? În biserică, plantat, slujind Domnului? Ar trebui, dacă ai rezistență. Dar dacă ai numai un sprint, te văd acasă. Te văd în Felix. Am venit la o apă caldă să-mi înmoi pielea. Rezistența mai este definită ca puterea de a înfrunta boala, oboseala, foamea, lipsurile. E puterea de a nu te lăsa doborât. Puterea de a trece peste orice dificultăți. Și îmi plăcea de tata pentru că chiar dacă păstorii de la denominațiile care voi le știți erau împotriva lui, nu-l oprea pe tata să meargă înainte. Pentru că tata a primit o misiune și a fost să-și termine alergare. La una din grupe l-a și spus zgata gata să predești tafeta, să predau tafeta. Eu n-a știut că a spus asta. Puterea de a nu te lăsa doborit. Vreau să vă dau biletul rezistenței, definiția lui, să-l aveți, să-l scrieți. Biletul rezistenței ne dă puterea să continuăm cursa trasată de Dumnezeu pentru noi. În ciuda obstacolelor, dificultăților, dezamăgirilor sau atacurilor. Ne de puterea. Noi nu luăm în considerare renunțarea, ci ne așteptăm ca Dumnezeu să-și termine lucrarea cu noi. Cu noi. Știți cum ar, dacă aș fi să îi dăm un subtitlu la biletul rezistenței? Ar fi biletul terminării. Și aduceți-vă aminte de Pavel, aduceți-vă aminte de acest uh, australian, Cliff Young. A câștigat, a terminat. Primul. A 61 de ani. Primul. Rezistență, Ai terminat. Hai să vedem cum dezvoltăm rezistență, cum dezvoltăm hupomone. Mi-aduc că aveam un profesor de educație fizică în America și îmi spunea. Cât poți alerga acum? Și spuneam o tură, două de, de teren Aleargă la, pe deal Pe un deal Aleargă scări Și îți vei zidi rezistență Îți vei dezvolta rezistență Și l-am ascultat Pentru că rezistența se zidește în situații grele Nu zidești În deal în jos Rezistența o dezvolți La greu Urși trept. Și spunea că echipele din, din fotbalul american, ca să aibă rezistență jucători, îi duceau la munte. Și vedeau o munte, sus pe el, alergați. Și spuneau, își, își dezvoltau rezistența. Primul lucru care aș vrea să vedem despre aceasta este că rezistența nu este ceva ce primești automat. O mi-ar fi plăcut când am început să alerg, să mă duc la profesorul meu de educație fizică să spună, auzi profesor, nu te rogi pentru mine, domnul să de dea rezistență. Și ar fi zis el, știu, îți dă rezistență, te duci pe muntele ăsta, era munte în Portland, în Oregon, și alergi sus pe el. Dar e greu, atunci de rezistență. E ok. Mergi pe stadion și strepțile alea, alergi pe ele. În sus, jos, sus, jos, îți dezvolți rezistența. Rezistența nu se o dezvolți blând. Când e mai greu să te zvoluți de rezistență. și care sunt sportivi știți. Dar în lumea creștină, mi-ar place, nu, mi-ar place dacă ar veni Dumnezeu uf, și ar veni un frate să vină la mine să-mi uite, drogă de pentru mine, tu ai rezistență, Domnul să-mi dea și mie rezistență. Și, eu m-aș pune mâine peste tine și Domnul poate să-ți dea o dorință după rezistență, dar nu rezistența în sine, să-ți dorești rezistență. Deci vreau să înțelegeți că nu e ceva ce primești automat. În roadele Duhului sfânt, când e vorba de răbdare, în momentul în care Duhul sfânt vine și vine în inima ta și el locuiește în tine, el începe să dezvolte în tine răbdarea. Dar v-am spus că Hupomone, cuvântul ăsta în greacă, nu e ce folosește aici Petru. Nu folosește Pavel în Galateni. Aici se vorbește despre Hupomone, e rezistență, e puterea de a. Înfrunta greutățile Știți cine scrie mult despre Această Hup, acest Hupomone, rezistență Iacov și Petru Petru a trecut și el prin multe încercări Și a înțeles cât de importantă e Rezistența a înțeles cât de importantă e rezistența Rezistența se dezvoltă Trecând prin încercări Îmi place să zic asta. Mi-ar place ca să fie alt mesajul acesta. Mi-ar place să vă spun că rezistența se dezvoltă în închinare. Mi-ar place să vă spun că rezistența se dezvoltă când slujești altora. Mi-ar mi place să vă spun că rezistența se dezvoltă când te rogi. Mi-ar place să vă spun că rezistența se dezvoltă când citești cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu e adevărat. Rezistența se dezvoltă în încercare. Iacov capitolul 1 versetul 2 la 3 spune frații mei, Iacov zice să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarei tradusă de cornile slă. Știți care e cuvântul? Hupomone rezistență încercarea credinței voastre lucrează Rezistență. Fraților, noi ca biserică, noi ca familie, eu personal, voi ieși din această încercare cu mai multă rezistență în viața mea. Noi ca familie ieșim din această încercare cu mai multă rezistență. Noi ca biserică ieșim din încercarea asta cu mai multă rezistență. Pentru că încercarea credinței noastre, încercările acestea, produce o pomone rezistență. și Îl vezi pe un om care a încercat de Dumnezeu, îl vezi că vin încercările peste el și el rămâne credincios. Nu știu ce s-ar fi așteptat oamenii să facem. Dar dacă oamenii ar fi crezut ceea ce am spus înainte, că tata să plece la Domnul, ar fi chiar crezut că noi suntem oamenii ai credinței. Poate ar fi crezut că vom continua cum continuăm. Dar dacă n-ar fi crezut, poate să gândeau să se dărâme toată lucrarea, nu mai este capul. Este oameni ai rezistenței. Deci au pus în noi hupomone. Tu și eu trebuie să ne terminăm alergarea. Păstorul nostru fondator și-a terminat alergarea. Tu și eu trebuie să ne terminăm. Avem un mandat. Așa este încercări pe care Dumnezeu le lasă, ne testează. Mă gândeam înainte să vin aici, mă gândeam că această predică, probabil, nu o predicam așa, dacă n-aș fi trecut prin ce am trecut. Mi-aș fi plăcut să caut în Scriptură, trebuie să fie undeva unde hupomone se dezvoltă altfel. Deci, dacă m-ați fi întrebat pe mine, eu aș fi vrut ca în Biblie să fie un alt fel de a dezvolta rezistență și-a căutat, și-a căutat, dar nu am găsit. Cu pomone se dezvoltă în încercări. El, aceste încercări, ele revelează caracterul nostru. Dumnezeu te să treci prin ecazuri, suferință. Să dovedim dacă avem credință în El. Crezi în El. Păi, credința noastră este următoarea: Tatăl nostru, Pastorul nostru, e cu Dumnezeu. El vom vedea în curând. Îl vom vedea. Încercările vor revela adâncimea relației tale cu Dumnezeu sau superficialitatea ei. Dacă după o încercare tu te depărtezi de Dumnezeu, relația ta n-a fost adâncă, a fost una superficială. N-ai fost adânc, fipt. În Hristos. Ai fost superficial. Mi-aduc aminte când am auzit vestea că soția păstorului care păstorește cel mai mare tinere din Statele Unite, șapte mii de oameni, am auzit că soția lui, eram în America, Dumnezeu a chemat o casă. O, o, o femeie frumoasă, în lucrare implicată, Pastorul celei mai mari tinere din America. Joel Stockstill, numele lui. Mă cheamă pe ea. Amy Stockstill. Mă o cheamă acasă. Are cancer la gât. La 20 și ceva de ani o cheamă acasă. 23 de ani o cheamă acasă. Și mă gândeam la, la Joe Stockstill. Incredibil. Și ce oamenii care eram. Ce, ce, cum va trece John? Joe Stocks peste încercarea aceasta și a spus oamenii care erau cu mine mașină așteaptă-te de la el că el este un om al credinței să treacă peste wow săptămâna trecută ați auzit la știri luni o mamă de 20 ceva de ani cu fiul ei 25 de ani cu fiul ei Elias, creștin să-i cheamă acasă. Wow! Cum trece Cristi peste această încercare? Orice încercare prin care treci va revela caracterul tău. Dacă ești adânc înfiripat în Dumnezeu, cât de ancorat ești în El, să dacă relația ta e superficială, încercarea, numai încercarea, o să dovedească asta. Numai încercarea. Fapte 20 cu 19, am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi, în mijlocul încercărilor. În mijlocul încercărilor. 1 Petru 4 cu 12, preaibicilor, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru. Petru știți la ce se referă aici? El se referă la ce, Erau persecutați deja creștinii. Nero, Nero a dat vina pe ei, iau de foc Romei. Că care a venit peste voi ca să vă încerce ca ceva ciudat care a dat peste voi. Pentru că îi se părea ciudat. Cum noi suntem învinuiți? Toată lumea știe că Nero e nebun. El a dat și dar erau învinuiți ei. Roman 16 cu 10 zice, zice Pavel spune sănătate lui apele fiți atenți cum îi spune încercatul slujitor al lui Hristos. Încercările produc rezistență. Roman 5 cu 3 ba mai mult ne bucurăm chiar și în ecazurile noastre. Că știm că necazul aduce din nou Cornelescu traduce răbdare. Vă dați în greacă necazul aduce hupomone. Rezistență. Necazul. Acum Încercările produc, dar știți efectiv ce produce hupomone, rezistență în viața ta? Este modul în care răspunzi la încercări. Modul în care răspunzi la încercări. O răspunzi la ele, ori reacționezi la ele. Te poți să nerva pe Dumnezeu, poți să le iei pe Dumnezeu la rost. Dar dacă crezi că Dumnezeu este la lucru în toate circunstanțele tale, bune, și rele și că Dumnezeu le, de, le folosește pentru dezvoltarea ta alegi să răspunzi sau alegi să reacționezi să o colegi, să, să încerci să fugi de acea încercare Romani 8, 28 la 29 pe de altă parte știm că toate lucrurile bune și rele lucrează împreună E luate în separat unele zrele, dar ele lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Prin încercări, diavolul ne ispitește ca să scoate ce mai rău din noi. Dumnezeu ne încearcă ca să scoată cei mai bun din noi. E diferența. În Iov 23 cu 10 spune, dar el știe, el la Dumnezeu, ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Și tu ai o alegere de făcut în fiecare încercare prin care treci. Să răspunzi la ea, în credință și să. Doamne, ajută-mă să trec prin ea. Atitudinea ta trebuie să fie una, o atitudine corectă. Să-ți continui alergarea. William Carey a fost tatăl misiunii moderne. El a mers din Anglia ca misionar în India în 1793. era început misiunea modernă. Și William Carey a fost un traducător care traducea pasaje din Biblie în diferite limbi. Indienii au acolo multe limbi. Deva limbi, zeci de limbi au tradus în anumite pasaje din Biblie pentru că vroia ca fiecare trib să aibă în limba lor cuvântul lui Dumnezeu. Fiți atenți, după 20 de ani de lucru, la un moment dat, într-o oră, a ars depozitul în care era toate aparatele lui de tipografie și toate manuscrisele lui. Nu era internet, nu era uh, computer să le salveze pe dischetă, pe DVD, a ars tot ce a lucrat timp de 20 de ani. Acum dacă a, a, dacă ți s-ar fi întâmplație Doamne, cred că ai greșit ceva aici Ai permis focul ăsta să vină 20 de ani, Doamne, mi-am dedicat viața Și tot ceea ce am lucrat pentru tine S-a ars În foc, într-o oră Ascultați Ce spune William Carey I-a scris pretenul lui, Andrew Murray I a spus așa Terenul trebuie să fie lucrat din nou. După 20 de ani totul e pierdut. Trebuie să fie lucrat din nou. Noi nu suntem descurajați. Voi vă dați seama, 20 de ani noi nu suntem descurajați. M-am gândit la două idei cu echipa mea ca să ne menținem echilibrul. Aș vrea să vedeți cum s au menținut ei echilibrul. Care au fost două idei la care s-au gândit el și echipa lui? Avea câțiva lângă el. Prima idee spune... Dumnezeu are un drept suveran să se comporte cu noi așa cum îi place lui. Citeam mama și -o a prezentat acest verset. Dumnezeu face tot ce vrea în cer și pe pământ. Cine ești tu să te întrebi? De ce? M-a plăcut idealul lui William Mary. Dumnezeu are un drept suveran să se comporte cu noi așa cum îi place lui. A doua idee care le-au menținut, echilibrul a fost acesta. Noi trebuie să ne supunem în tot ce Dumnezeu ne face nouă și cu noi. Vă știți de la cine vine aceste cuvinte? Era, el și-a îngropat un copil. William Carey și-a îngropat un copil. A fost atâta de încercat dacă aș citi viața lui, încercările pe care el a trecut, el a spus, Dumnezeu are un drept suveran să se comporte cu noi așa cum îi place lui. Și noi trebuie să ne supunem în tot ce Dumnezeu ne face cu noi și nouă. Interesant este faptul că vestea acestui foc s-a răspândit repede în lume în acea vreme. Și fiți atenți ce se întâmplă. Dar William Carey nu putea să vadă asta. În câteva luni, la ei, la misiune, s-au prezentat mulți traducători care au fost gata și au spus, vrem să fim alături de tine. Și au reușit să facă ceea ce mai mult, mai mult decât putea el singur în următorii ani, cu această nouă echipă formată de oameni. Și vedeți, atunci nu știa că Dumnezeu ce a vrut să facă este să ia de pe umerii lui, că el ducea singur povara, să o ia și să o pună pe umerii la mai mulți. Pentru că lucrarea să se extindă și lucrarea să a extins. Dar William Carey nu putea să vadă atunci când se uita la manuscrisele lui arzând. 20 de ani de lucru. Toate lucrurile lucrează împreună. Spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Toate lucrurile. Bune și rele. Amin? Aș vrea să vă dau repede cinci caracteristici ale rezistenței, să vedeți cum este această rezistență cu pomone. Rezistența, a, prima, are o atitudine plină de credință. Rezistența se așteaptă ca Dumnezeu să-ți dea putere. Te aștepți ca mâna lui Dumnezeu să fie peste tine. Și Habacuc 3,17, îmi place mult de Habacuc și ăsta e unul din probabil pasajele mele preferate. Habacuc 3,17 la 19. Și când vă vorbesc despre această rezistență, credeți-mă că uf, e mai greu decât celelalte. Pentru că mi-am dat seama că rezistența se dezvoltă doar prin încercare. Mi-ar fi plăcut să fie un alt mod prin care, Doamne, nu vrei să dezvolți noi rezistență altfel? Nu vrei să ne înveți altfel să să ne rugăm pentru ea să cerem doar prin încercări? de spune, priviți cu mare bucurie când treceți, când voi se va dezvolta o rezistență. Ascultați-mă, noi v-am spus, noi vom fi mult mai puternici. Noi vom fi mult mai puternici ca biserică pentru că vom trece cu biruință peste această încercare. Va fi mult mai puternici. Biserica Salem, la, după la alt tunel, când vom ieșa din nou la lumină, din nou și vom se țin din nou că zburăm, vom fi mult mai puternici. Hupomone va fi depozitată în noi. Am trecut încercarea. Și Bacu 3, 17 la 19 spune că, chiar dacă sunt nu va înflori. Vița nu va da niciun rod. Rodul măslinului va lipsi și câmpile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule. Ce vorbește? Sunt încercări. Sunt încercări care vin peste el. Smokinul nu va înflori. Păi ea e o încercare. Cum? El înflorește de obicei. Vița nu va da niciun rod. Păi e... vița în mod normal de rod. Rodul măslinului va lipsi. Păi măslinul de-aia e făcut să facă rod. Câmpiile nu vor da hrană, dar deci ce pământ e ăla? Oile vor pieri din staule. Păi imaginează să mergi și să nu-ți mai vezi mașina. Să nu-ți mai vezi. Vorbe... Vorbește de încercări, habacuc. Nu vor mai fi boi în grajduri, ci ori muri boi. Sunt încercări. Eu tot mă voi bucura, în Domnul. Încredere mă voi bucura în Dumnezeul mântuirei mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele cale cerbilor. Și fiți atenți ce zice El, zice ceva interesant. Poți să pui următorul verset, 19. Aș vrea să-L vedeți. El îmi face picioarele cale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Mă face să merg pe înălțimile mele. El, el, el se așteaptă Domnul, să-l ducă pe înălțimile lui. La potențialul la care Dumnezeu l-a creat, se așteaptă. Te aștepți tu ca Domnul să fie cu tine în mijlocul încercărilor? Noi ne așteptăm ca biserică. Tu personal trebuie să te aștepți. Trec prin încercare, și am aștept ca mâna Domnului să fie peste mine. Trec prin încercare, dar mă aștept ca Dumnezeu să nu mă lasă singur. Da, trec prin încercare, dar Dumnezeu este cu mine. Nu mă lasă singur, da, trec prin încercare. El e de partea mea. Asta e rezistența. Se așteaptă atitudine de credință. Doi, rezistența nu dă înapoi. Nu dă înapoi rezistența. Tu nu ai voie să lași ca picioarele tale să facă pași în spate, ci doar înainte. În fotbal se spune un lucru. Cel mai bun, cea mai bună apărare, ce spune ei? Atacul. Atacul. Înainte. da dai înapoi. Noi românii câteodată în meciurile, am văzut, ne adunăm toți Încercând să, să ne ținem un rezultat de 1-0 <laughs> Și stăm în apărare În loc să atacăm, în loc să mergem înainte Ne retragem, dăm înapoi, aici să ne apărăm Și iară toți scăpăm De multe ori scă, mor de că ne bagă gol Pentru că dacă tot stai în apărare Și tot de ăștia dau cu mingea o dată Tot intră în poartă Psalmul 1 cu trei Fericit de omul care nu se duce la sfatul celor răi Nu se oprește pe calea celor păcătoși Nu se așează pe scaunul celor coritori. Ce îți găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cujete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui, ale cărui frunze nu se Și Fiți atent ce spune. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Adică nu, re, nu dă înapoi. Am început, vom duce la bun sfârșit. Am început alergarea, o terminăm. Rezistență. Asta e biletul rezistenței. Amin? În 2 Samuel este o poveste acolo interesantă cu oamenii lui David. Spune, după el Azarul unul din vitejii lui David, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. El era unul dintre cei trei războinici care au ținut piept împreună cu David împotriva filistenilor, strânși pentru luptă. Fiți atenți, când bărbații lui Israel se dădeau înapoi, pe înălțim, el s-a sculat, a lovit pe filisteni până ce i au obosit mâna așa a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea, poporul s-a întors după Eleazar, numai ca să ia prada. A fost un om care nu s a dat înapoi. Ceilalți s-au dat înapoi, dar nu Eleazar. Mergem înainte, nu dăm înapoi. Există renunțarea. Trei, Rezistența perseverează în fața greutăților. Noi suportăm durerea datorită viziunii mari. Abraham Lincoln a ieșuat de șase ori candidând la o funcție publică. Șase ori a ieșuat. Ara șaptea oară a fost ales. Evrei 12 cu doi să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea. Va trebui să nu te concentrezi la greutățile prin care treci. Frate și soră, dragul meu prieten, în viața de creștin, a spus Isus, voi avea necazuri, voi avea obstacole. Vei avea obstacole, dar trebuie să perseverezi în fața greutăților. Asta face rezistența, perseverează. E greu, știu, știu că e greu. Dar perseverăm înainte. E greu să n-ai tată, dar mergem înainte. E greu să n-ai soț, e greu. Dar mama merge înainte. În fața greutăților, tu perseverezi. Resistență. E rezistență. Ține aminte că îmi spunea mama, vorbea despre alte femei, care a murit soțul și 5 ani nu și-au revenit. Eu am credința și știu. am Mai diferite, pentru că mama are hupomone, rezistență. Are prea mare experiență cu Domnul să nu se încreadă Și chiar dacă e greu, ea perseverează. N-am zis că nu e greu, e foarte greu perseverează în fața greutăților. 4. Rezistența refuză să renunțe. A renunța pentru noi creștini nu este o opțiune. Noi să renunțăm, nu nu există această opțiune. Noi nu vom renunța. Îmi citi de un om de 73 de ani din statul Iowa, care a auzit că fratele lui este bolnav pe moarte și erau vreo 450 de kilometri între el și fratele lui și a încercat să vadă cum a 73 de ani avea a încercat să vadă cum poate ajunge cât mai repede la el și nu era niciun mijloc de transport nimeni a vrut să-l ajute să meargă și s-a urcat în tractorașul lui cu care tăia iarba nu știu dacă ați văzut cum arată și ce viteză are tractorașul ăsta s-a urcat pe el și a traversat statul Iowa să meargă la fratele lui pe tractorașul de teat iarbă 400 și ceva de kilometri. A renunțat. Nu vrea nimeni să mă ducă? Nu am niciun mijloc de transport. Mă duc eu cu tractorașul. A traversat atât la Einstein considerat cel mai mare geniu al secolului 20 a spus: "Gândesc și gândesc luni de zile, chiar ani." De 99 de ori, concluzia la care ajung e falsă. După ani de zile, după luni, ajunge, 99 de ori ajunge la concluzie falsă. Dar zicea suta oară am dreptate. Am dreptate. Dar ce să nu renunț? Frate, soră, nu renunța la visele pe care Dumnezeu le-a pus în inima ta. Lucrez cu tinerii și în perioada și-am lucrat cu tinerii și în perioada în care Domnul le vorbește, ei îmi spun despre visele, le scriu, i-am pus să le scrie pe hârtie. Ce planuri au Dumnezeu opus pe inima lor și le-am pe hârtie, le-am acolo, că am zis că dacă ne întâlnim peste ani de zile, vreau să vezi ce-a fost în inima ta, visele care tu ai vrut să fii un evanghelist, un predicator, vreau să le arăt că ei le-au scris, nu eu. Și mă uită astăzi la unii, nu stai aici, a ei, dar mă vorbesc despre ce că nu-s de față. Ce s-a întâmplat cu acel vis? Tu vrei să fii un pastor? Ce s-a întâmplat? În ciuda, știu că, știu că ți-e greu, știu că mama ta a mers la cer, știu că ți greu, dar ascultă-mă! Ce s-a întâmplat cu acel vis? N-ai voie să renunți? renunțarea nu este o opțiune. Nu renunța la rugăciunile pe care le rostește acum. Știți de ce unii nu mai primesc răspuns la rugăciuni? Pentru că nu se mai roagă rugăciune care s-au rugat odată. Doamne, vindecă-o pe mama! ascutați mă În rugăciunile mele, tot timpul mă rugam pentru tata, pentru inima lui tată, ca Dumnezeu să o Ce? N-am renunțat, m-am rugat ani de zile. Și după ce Domnul a chemat, m -a rugat Doamne, două înapoi, pentru o inimă nouă, a doua înapoi nu am renunțat niciodată la această rugăciune și sunt rugăciuni acolo care mă rog de ani de zile mă rog... nu renunț la ele până nu acolo spun ascultat sau Domnul a lucrat altfel dar nu renunț la ele sunt jurnalul meu de rugăciune nu renunț la ele nu renunța nicio la rugăciune care te rogi acum te rogi un an, te rogi doi nu se întâmplă renunțarea nu este opțiunea noastră nu renunța la promisiune pe care le-ai primit proclamele fiecare zi, promisiuni pe care tu le-ai primit mi-aduc aminte că cineva Dumnezeu a promis că îi va da o casă nu știu, cum le așa simți că Dumnezeu a dat o casă o dată, de două ori, de trei ori și după aia n-am mai auzit ani de zile, mai nimica. nu mai zice nimic nu vreau Domnul să mă dea păi, ai, mai, ai, mai, ai mai proclamat așa să pentru mine, să-i mulțumesc în fiecare zi pentru acest lucru amin? Și ultimul, o rezistență își continuă înaintarea. Își continuă înaintarea. Trebuie să ai o încăpățânare sfântă. Tatăl avea o încăpățânare sfântă. Avea o încăpățânare sfântă. Noi îi spuneam, tată, mai, mai construim și cealaltă clădire? Dumnezeu m au chemat să construiesc să construim. Avea că cămpățânt, nimeni nu putea opri. Tu trebuie să fii caracterizat de o cămpăținare sfântă în ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Vin oameni și spună, spun tot fel de lucruri, tu-ți continui înaintarea. Nu te dai nici la stânga, nici la dreapta. Ascultă ce spune, uh, uh, spune uh, Iosua 1,7. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie, după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga. Continuă înaintarea. E nici la dreapta, nici la continuă ați înaintarea Psalmul 84 și cu asta închei 5 la 7 Ferice de cei ce spun tăria în tine a căror inimă locuiește încrederea. când străbată aceștia fiți atenți, valea plângerii noi ca biserică știm noi ca familie noi știm valea asta plângerii e o vale urâtă am plâns împreună ați plâns alături de noi Fiți atenți ce spune. Ce ce spun încrederea în Dumnezeu. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Și ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Fiți atenți. Ei merg din putere în putere. Se înfațeștea înaintea lui Dumnezeu. Noi ca biserică Dumnezeu ne cheamă să faci rost de rezistență și când trecem prin Valea Plângerii să o transformăm într-un loc de izvoare și noi vom merge, fraților, din putere în putere. Biserica le va crește, tu vei experimenta o nouă plinătate pentru că vom merge din putere în putere. Ce faci când vin încercările? Răspuns corect, cu atitudine corectă înaintea lui Dumnezeu. Doamne, dă-mi puterea să nu renunț, zidește în mine rezistență, hu pomone, și ajută-mă să mă duc din putere, în putere. Amin? Închideți ochii acolo unde sunteți.